Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM La primera emissora local d'Ossi nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM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 L'espai està avui desestructurat, amb molt terreny erm i algun edifici obsolet, a més a més, lògicament, de tot el que està de cap pervall per les obres. En els plànols dels arquitectes de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, BESAP, que formen Adif, la Renfe, la Generalitat i l'Ajuntament, ja aprovats pel consistori i exposats a informació pública i destaquen àmplis espais i vials que es converteixen en eixos verds. Es preveuen tres grans carrers longitudinals, baixada de la Sagrera a l'est, amb voreres de 18 metres i més, Ampla encara al costat de l'estació, circulació en tot el seu recorregut de Camp del Ferro al pont de Felip II i amb les sortides del vial soterrat del costat muntanya que seguirà el corredor ferroviari des del Nus de la Trinitat, Berenguer de Palou, al centre, amb circulació només fins a Garcilaso i zona verda d'aquí a Honduras. I la Sagrera que tangui l'àmbit a l'oest amb una nova vorera al costat del mar i sense circulació de vehicles de vehicles d'Honduras a Felip II.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 I continuem parlant de la Sagrera, perquè hem de dir que la Sagrera no té data d'acabament. Després d'anys de retards, l'alta velocitat connecta des d'avui Barcelona, Girona i Figueres, però amb, les deures, amb els deures a mig fer, sobretot a Barcelona, on es preveu la remodelació, modernització i millora dels serveis de l'estació de Sants, tot i que ara per ara no hi ha ni tan sols el projecte fet. I no només això, perquè el tren d'alta velocitat passarà de llarg la Sagrera, que ha de ser la gran estació del país en la infraestructura d'alta velocitat, i l'estrena d'avui l'agafen obres. L'estrena també arriba amb l'estació de Girona a Mitges, i els passatgers que es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 I del barri de la Sagrera ens n'anem al barri de Congrés Indians perquè hem d'informar que el nou canòdrom sembla ser cobrirà principis del 2015. El govern municipal ha posat data a l'entrada en funcionament del canòdrom meridiana. A la Comissió de Cultura, Siu ha anunciat que serà a principis del 2015. L'Ajuntament planteja l'espai com un punt de connexió entre les empreses de creació cultural i el mercat perquè puguin donar sortida a les seves propostes. Des de l'oposició, el PSC i iniciativa en retret del govern els nous usos de l'espai i han recordat que en el mandat anterior ells l'havien plantejat com a centre d'art. Els dos grups també han retret la poca implicació amb el territori, una crítica a la qual també s'han sumat unitat per Barcelona i el Partit Popular. Els populars, però veuen bé l'ús que es donarà al canòdrom i demanen al govern que acceleri les actuacions. En aquest sentit, cal recordar que veïns i entitats del Congrés i els indians han reclamat amb insistència que es tirin davant el projecte. L'antic canòdrom meridiana és de propietat municipal des de l'any 2010. L'Ajuntament havia cedit l'espai a la Generalitat perquè hi ubiqués un centre d'art contemporani, de, contemporani perdó, vinculat al MACBA però està mig restaurat, però buit. L'Ajuntament no vol ara que el Canòdrom sigui un espai on creadors i emprenedors puguin establir contactes amb les empreses. I ara sí, ara parlem del barri de la Trinitat Vella perquè l'ocupació de pisos buits genera nous problemes de convivència en aquest barri. Els veïns de la Trinitat Vella denuncien que l'ocupació d'algunes cases i pisos al barri ha generat problemes nous de convivència. Denuncien a més que les famílies hi veuen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 Després de que tan surt el pis va ser desallotjat, però fa uns dies alguns, algunes persones hi van entrar per la finestra. Segons els propietaris, els problemes han tornat. Tot i que els Mossos d'Esquadra han informat que no tenen constància d'aquestes ocupacions, l'associació de veïns calcula que hi ha com a mínim sis pisos ocupats a la Trinitat Vella. El més greu, segons els veïns, és que els seus inquilins han començat a fer d'aquesta pràctica il·legal un nou negoci.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 Doncs aquesta, aquesta exposició és organitzada pel Centre d'Estudis Ignesi Iglesias i hem de dir que seran fotografies de la nevada cedides per particulars. La inauguració, tal i com hem dit, es farà avui a les 8 del vespre. També avui a les 7 de la tarda, una hora abans, hi haurà la conferència als parquers de la nevada del Nadal del 1962. Es pot tornar a repetir a càrrec del meteoròleg Andreueng i col·laborador de la revista de capapeus, Sergi Corral.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 A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou englairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al 15 de març, a l'espai Josep Bota, Fabra i Coats, al carrer San Adrià, número 20. Doncs podeu gaudir d'aquesta exposició avui mateix, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre. I el cap de setmana també és obert, de dissabtes i diumenges, d'onze del matí a dues del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. També informar-vos que aquesta exposició és organitzada pels amics de la Fabra i Coats i pel Museu d'Història de la Ciutat, el que és conegut com a S'organitzen visites eh, comentades. I també volem fer un últim apunt eh, esportiu perquè hem de dir que el Villarrobledo és el rival als vuit anys de final de la Copa Federació. Demà dimecres el Sant Andreu rebrà el Villarrobledo en partit de Copa Federación. El partit es jugarà al Narcís Sala a partir de dos quarts de de la tarda i serà retransmès en directe pels micròfons d'aquesta casa. Doncs parlem del Villarobledo. Parlem del Villarobledo perquè és l'actual campió del grup 18 è de la tercera divisió. S'hi va proclamar la temporada passada i ha molta, molta solvència a sigut jornades pel final de la Lliga. Tot i això, l'equip troiano no va poder superar el playoff de Sens i enguany guany doncs segueix competint a tercera. Actualment ocupa la cinquena posició a la taula amb 28 punts en 16 jornades ja disputades i el seu objectiu aquesta temporada és intentar repetir l'èxit de la campanya anterior. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació doncs, tot seguit. Fins ara. Avui em llevo un altre cop Estic content de ser qui sóc. Tenir-te a prop em fa feliç Surto corrents cap al carrer Sembla diferent Avui la gent Ja no té pressa Avui tinc ganes de cridar Que tens la vida Al teu davant a trobar 3.000 raons per no tenir por d'aquest món. Si lluitem junts no hi ha barreres. El viatge és llarg, això és veritat, però no cal drac A mi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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que l'Anau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix la representació de l'obra de teatre l'últim dia de febrer. L'obra serà en escena del 10 al 20 de gener i va a càrrec de la companyia Laidra, però per a ens expliquin doncs, com anirà aquesta obra i qui és la companyia La Laidra, doncs tenim a una de les seves responsables, l'Helena Terrats. Molt bon dia. Molt bon dia. bon dia. Doncs explica'ns una mica, com anirà aquesta obra? Com, des de quan el, el porteu assajant? Mm, a veure, l'últim dia de febrer és la primera producció de, de la nostra companyia, de la companyia La l'Hidra, uh -huh. que gesteix com a companyia des del 2011, quasi 2012, i, bueno, sorgeix, som sis persones, molt joves, totes tenim entre 19 i 20 anys, uh -huh. els sis, Eh, portem estudiants junts teatre des de que en teníem 10 i treballant junts als ESP3, al grup musical del Club Super3, des de que en tenia uns 11-13 fins fa un parell d'anys o un any. Uh -huh. Llavors, sí, i tot n'és una mica de doncs, voler seguir, seguir estan junts tots treballant, eh, uh -huh. trobant coses i en aquest cas creant, no només estar treballant junts amb una cosa externa donada per algú altra, sinó generant-ho tot nosaltres, la producció és nostra el text és nostre, l'escenografia és d'un company nostre que té la nostra edat, vull dir, tot és una mica handmade i l'últim dia de febrer doncs, és aquesta nostra primera producció la idea original és del Marc Uller, que és un dels dos autors del text conjuntament amb mi uh -huh. i són sis orfes que tenen la nostra edat que els expulsen de l'orfanat on viuen el dia que compleixen 18 anys, que és més o menys l'edat que tenim tots. Uh -huh. Doncs eh, també hem de que el projecte de l'HIDRA neix d'una il·lusió que teniu vosaltres, no? Els sis components d'aquesta companyia. Exactament. Uh -huh. O sigui, més que re nosaltres sempre el que diem és, és important que no fem no coses, vull dir que una cosa és fer coses a mig, fer-les del tot, però no, l'important és no quedar separat, Uh -huh. No acollonir-se amb la situació que hi ha, és una companyia uh -huh. que aneix l'any 2012, que és quan tot uh -huh. anava com de mal en peor, no? Uh -huh. I allà és quan nosaltres sortim i és quan nosaltres doncs, tirem endavant tota aquesta producció que es va estrenar al setembre del 2012 a una sala alternativa de Madrid que es diu Garaje Lumier. Uh -huh. Hem estat una setmaneta. També hem de dir que eh, tots sis doncs teniu molt a veure amb música, amb dansa també. Sí, tots, tots sis hem estudiat de fet ens coneixem d'estudiar teatre musical a l'Escola Memory de Barcelona mm. eh, tots sis hem estat treballant al Club Super 3 en un grup musical Clar, era, bueno, ens dedicàvem a cantar ballar en directe, i interpretar les cançons de, del Club Super 3 no? ah, bueno. eh, per Catalunya, a la Festa dels supers, vull dir, mm. que és, hem viscut moments com molt forts vull dir, hem, hem actuat junts davant de 35.000 persones i això no ens atreu ningú uh -huh. i és com molt, un record molt bèstia no? de la nostra vida i tots sí ens això però en aquest cas l'últim dia fa és una funció que és, és text pur, no hi, ha, no hi ha en cap moment que es canti ni que es vai. sí que hi ha alguna cosa que té a veure amb el teatre del cos, però no, no en un musical uh -huh. Molt bé, també hem de dir que alguns de vosaltres també heu participat a sèries de renom com del Pla Sí, bueno, jo mateixa sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí O sigui que teniu força trajectòria allà ja. Sí, hem bueno, anem, anem fent les nostres coses, no? Mm -hmm. Vull dir que tant amb la l'Aidra com amb el que passi fora, en realitat el que fem és unir forces de sis persones que pensem que, que podem ser molt potents si no ens adormim, no? Mm -hmm. I bé, bueno, jo he estat les dues temporades a vendre el pla, a nivell nacional, ara no té l'antena 3, ara avui aquesta nit s'estrena, ara no passaré a Telecinco que es diu Família, doncs mm -hmm. sortiré tots els dimarts i l'Iñaki i Mur... Eh, el tindreu a la segona temporada de Bolseres Vermelles ben aviat, ha participat a la pel·lícula Animals del Marcel Forés, que també és coproducció amb la tele, i, uh -huh. i bueno, que tothom ha anat fent les seves coses, evidentment. És a dir, que aquella gent que us conegui a la televisió també us podrà veure al teatre. Exacte, exacte. <ríe> doncs et passo amb meu company Ivan. Hola Helena, bon, bon dia. dia. Hola, bon dia. Escolta, el fet aquest de que ja heu treballat junts i, bueno, i teniu ja una idea d'equip ja ja instaurada, us facilita molt la feina a l'hora d'escriure de, de, aquesta obra? O... Moltíssim, vull sí, dir, no? és, és que no, no és que faciliti, és que és, és, que és una rotunditat molt, molt forta, perquè no és només que haguem treballat junts, no és només que siguem molt amics, no és només que ens coneixem des de fa molts anys, és que nosaltres ens, ens anomenem entre nosaltres amics germans, perquè realment la sensació... No, de confiança que tenim entre els sis no és de ai són dels meus millors amics o ai és de gent amb qui m'hi passo molt bé no és som germans, vull dir, sí, sí, sí. els assajos de la l'Aidra des de fora jo no sé què deuen semblar, perquè hi ha el nivell de, de proximitat entre uns i els altres i el nivell d'enteniment enten entre uns i els altres i de comunicació sense dir res és tan forta que potser eh, passem d'estar molt enfadats a, a estar-nos rient molt o un dia no tenir cap ganes de veure't igual com amb el teu germà, bàsicament. Uh -huh. imagina treballar amb el teu germà i ser sis, poses el mateix. Uh -huh. I a més tots partiu de, de, del que és un, una creació col·lectiva com com és la Hidra, no? Exacte. Aquesta companyia, doncs que veu, veu formar entre els seus components, uh -huh. i que no sé quina trajectòria doncs, voleu donar-li, quin és l'enfoc que li voleu donar a claro, no, nosaltres molta vida, vull dir que si per nosaltres fos no pararíem i no. igual ara acabem aquí a la temporada de la nau Ivanov i ens esperem un mes, fem un mes de vacances a la l'Aidra i tornem a seure'ns un dia i xerrem, perquè també el maco d'aquesta companyia, per, a part que en aquest cas aquesta producció el text sigui nostre, sigui no. la idea d un, la creació col·lectiva de tots, el text de dos i és la dramaturgia de la directora, que és la Miriam Escorriola que era una exprofessora nostra, i ara també doncs ens ha dirigit en, en diverses ocasions, i en aquest cas ens doncs, hem convidat entre entrar a aquest projecte. No? Vull dir, som sis persones, la companyia som nosaltres sis, és la l'Aidra, l'Aidra té sis caps i som nosaltres sis, però convidem amb moltíssima gent i tothom té la seva petita parcel·la. No? Vull dir, la Jodentia de Direcció és de l'Anna Serrano, que és companya nostra també, en Marc Odina, que és un magnífic escenògraf joveníssim, que ens sentirem a parlar algun dia bastant, doncs també he convidat, ha fet una escenografia que és brutal, la Gemma Blasco que fa els audiovisuals, la Llamini Pregú que fa la música original, vull dir que és un, un programa de mà per entendre'ns molt extens en quant a noms i que la hidra sempre és benvinguda, no? És allò de que si tu li talles el coll a un, a un cap de la l'Aidra, en van naixent dos i va, va sumant el doble sempre, no? Uh -huh. I una mica és el que ha passat, que ha arribat un punt que el programa de mà no cap la gent dius, hòstia, que clar, això és creació de no sé qui la música és creació de no sé qui altre i és maco, perquè des d'eses hi és... és estat to d'home allà no? uh -huh. és a dir que no només es, uh, es ve dura la feina de vosaltres sí sinó que a més doncs hi ha una escenografia darrere un treball Exacte. Uh -huh. o sigui que... Exacte. Heu... i des de quan porteu doncs això uh, representaant a... bueno, representant aquesta obra el uh... Es va estrenar el 20 de setembre a Madrid. Uh -huh. La vam estrenar en castellà a Madrid el 20 de setembre. Uh -huh. I després ja vam fer algun bolo a Olés del Montserrat i tal, algunes cosetes, i ara doncs, ja arribem aquí a la nau i la 9. Uh -huh. I ara a veure a partir de quan acabem aquí el 20, a veure què passa, si seguim amb aquesta producció, uh -huh. si la mantenim durant ja una altra o si comencem de nou amb una altra cosa, des de uh -huh. saber. A més hem de dir als nostres oients que aquest dissabte hi haurà doble sessió. Exacte. O sigui que Exacte. tindran l'oportunitat de, de veure -us. De veure-us, sí, sí. Les funcions són de dijous a diumenge, dijous, divendres i sabres a les 9, i diumenges a les 7. El que passa és que aquest dissabte 12 tenim funció a les 7 i funció a les 9. Uh -huh. Molt ah. És a dir que... Esteu enfeinats, no? Sí. Sí. Amb moltes ganes. No, no, no ens avorrim. No ens avorrirem pas durant aquests dies, ja t'ho dic. No, no. Molt bé. Estic Donc, nosaltres el que fem des d'aquí és convidar els nostres ullents a que s'acostin a la nau Ivanov aquests dies fins al 20 de gener, que hi sereu i que vegin doncs la feina que realitza la companyia, la Hydra, perquè doncs, val, la, val la pena, i a més a més doncs, sabent que aquest últim dia de febrer doncs és una producció que no, no hauran vist a, altra, a un altre lloc, és pròpia. Això no, és segur, mm. és, segur. <laughs> és molt nou, molt nou. Mm. Sí. D'acord. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Helena, per haver-nos oferit aquesta entrevista avui. A vosaltres, a vosaltres. I esperem doncs, que a partir del dia 10 i fins al 20 de gener doncs, que continueu fent la, la, la, la vostra trajectòria. Sí. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Doncs, molt agraït. Que vagi <ríe> bé. Que vagi bé. Adéu. adéu, adéu. Mol bé, doncs ja ho sabeu, eh, el dia 10, és a dir, aquest dijous, i fins al dia 20 de gener, de dijous a diumenge, la companyia Hydra doncs, serà la que s'encarregui de fer-vos gaudir d'un espectacle com és aquest de l'últim dia de febrer a la 9. I bueno... Eh,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 relacions, notícies i canvis per arribar victoriosos a la seva nova etapa vital. O, o no. Julià Amadeu, doncs, Amadeu Victòria, Francesc, Guillem i Elisendes són perduts per trobar-se. Doncs ja ho sabeu, aquest és l'espectacle que podeu veure aquests dies a la nau i a Nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació aquí en el, aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. Mm -hmm. He vist una llum que t'envolta però tu no la veus. La sona, és la música dels estels. Amunt, amunt, llevat llum Per laïta vas més com pa Un món, un món llevat ja jo Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs entram ja en àrea de servei i avui doncs, tenim la sort de comptar amb en Nacho Lésies, que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat eh, dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com esteu? Doncs avui hem, parla... avui hem quedat per parlar de la prevenció de conductes discriminatòries i en concret doncs, de la xenofòbia i del, del racisme que és el que podem dir d'aquests dos temes Sí, com que aquesta xerrades la fem també als centres educatius havíem pensat en fer en diversos episodis uh -huh. la, la mateixa xarrada que en fem de la prevenció de les conductes discriminatòries la importància de saber com viure uh -huh. Llavors, si us sembla que podríem fer una petita puntualització històrica uh -huh. que contextualitzarà el tema de tractar així per sobre. Uh -huh. Doncs l'organització de les Nacions Unides, la ONU, és la major organització internacional existent i facilita la cooperació en assumptes com el dret internacional, la pau i la seguretat internacional, el desenvolupament econòmic i social, els assumptes humanitaris i els drets humans. Uh -huh. Es va fundar a l'octubre 24 del 1945 a Califòrnia, al final de la segona guerra mundial amb la firma de 51 països. Uh -huh. El motiu va ser la preocupació pels drets humans després dels fets i, i genocidis que es van donar durant la Segona Guerra Mundial. La finalitat d'aquest organisme era evitar fets com els succeïts a Alemanya, és de jueus i altres minories. Al 2007, l'ONU té 192 estats membres, pràcticament tots els països sobirans reconeguts internacionalment. I els principals objectius que en té aquesta, la ONU és fomentar entre les nacions relacions d'amistat basades en el respecte al principi d'igualtat de drets reafirmar la fe en els drets fonamentals de les persones mm. de la creació de l'ONU del 10 de desembre de 1948 a París, naix la declaració dels drets humans etc, bueno, etc, és una miqueta de, de poesia que nosaltres intentem introduir sempre a les xerrades no sé, doncs, que, que sapiguem una entendre, de, que, no, no, no, no. de que comencem a parlar que és de drets mm. eh, de respecte al dret tot, i que per això hi ha, un, hi ha 192 països que estan dins d'aquests tractats abans de passar a definir els termes de xenofòbia, racisme i discriminació, recordarem de forma ràpida els següents drets i que estan estretament relacionats amb el racisme i la discriminació. clar Aquí sempre preguntem una, abans de començar, què penseu que és el racisme, què penseu que és la xenofòbia, què penseu que és la discriminació? Mm -hmm. I clar, moltes vegades sí que els joves ho tenen una miqueta perdut, mm -hmm. perquè clar, ho confonen una, unes coses amb d'altres. Mm -hmm. I després els expliquem. Ja. Els diem que la no distinció, l'exclusió, la restricció o preferència per raó de gènere, raça, color, origen nacional o ètnic, religió, opinió política, edat o qualsevol altra condició que impideixi gaudir dels drets i les llibertats fonamentals. La igualtat entre home i d'home, tant en la família com en la societat, la igualtat entre nen i nena, en totes les àrees, educació, salut, nutrició i feina, no patir cap tipus de discriminació en qualsevol àrea i nivell d'educació i accés igualitari a una educació contínua i creixi un ambient segur i saludable. Clar, okay. això aquí és molt, molt lògic mm. sí. però en d'altres països ja, sí. no. I, clar, sí veu correcte. Ho tenim que sembla que no, no, això, clar, això és normal. No, en d'altres països no ho és tant. Perquè aquestes xerrades a, quin, a quines edats van enfocades? Comencem de molt petits, amb 12 a 13 anys ja més que res, perquè clar, aquí és que convivim tots Mm -hmm. Llavors, clar, moltes vegades sí que ho tenen molt assolit, mm -hmm. que conviuen amb gent de diferents colors, diferents cultures, diferents religions, mm -hmm. però hi ha d'altres col·legis que, que no, i els, els hi costa. Però bé, bueno, ara per ara la veritat és que no hem tingut gaires problemes d'aquest tipus. De fet cada vegada més, la, els joves sobretot van canviant també la seva mentalitat, no? Perquè sí. quan va haver el boom aquest de la immigració ja hi havia sempre sí. el típic, quan quedava la família aquesta més carca, no? diguéssim, més... Sí, jo crec que sempre he de reconèixer que un dels jocs on més m'agrada venir a fer xerrades és aquí la Trinitat Vella. O mm. més multiculturalitat ah, ja. hi ha molta multicultural multiculturalitat, tothom es porta bé, eh, no hi ha cap tipus de problema, eh, veus que estan integrats, que qualsevol nen no en parla en català i la veritat és que sorprèn i, sí, i es derriba a ell. com estaven fa 10 o 15 anys no? que estava sí. la cosa... Sí. Sí. Doncs, la veritat és que s'oposa que la cosa ha millorat més. No? Sí, sí, sí, molt més. La veritat és que sí. I és aquesta gent que després té la mentalitat molt més oberta. Clar, després potser vas a uns altres tipus de centres educatius i pensen que ja ho saben tot i després arriben els problemes i ens el trobem a la comissaria i diem què ha passat uh -huh. Esclar, sí, sí. Sí. però bueno ah, si us sembla definim una miqueta la discriminació uh -huh. és l'acció de diferenciar, distingir o donar un tracte d'inferioritat per motius racials, religiosos, sexuals o polítics, atenta contra la igualtat d'oportunitats i la igualtat de drets de les persones uh -huh. racisme es pot definir com una forma de discriminació de les persones pel seu to de pell o altres característiques físiques, de tal forma que unes es consideren superior a les altres. Mm. El racisme té com a resultat la discriminació o anul·lació dels drets humans. O sigui que el racisme seria més per, per raça sí. O... Sí. o per porcel·lència. Sí. Mm. Correcte. I la discriminació, doncs, diguem que és... En en general. Està la discriminació i després dins de la discriminació tenim el racisme, xenofòbia, homofòbia, etc. A uh -huh. La xenofòbia és l'odi, la repugnància, hostilitat cap a les estrangers. Està estretament relacionat amb el racisme. El concepte xenofòbia ve del grec phobos, po, i xenos, foraster o estrangers. Uh -huh. Altres motius que tenim de discriminació poden ser ser massa intel·ligent, ser d'una raça diferent de la majoritària, està la provessa a pobresa o a una classe social baixa, ser immigrant, patir una discapacitat o malaltia visible, ser dona, no encaixar en els canons de bellesa d'una cultura donada o exercir una professió determinada. Ja, tot això es pot considerar també discriminació. Mm -hmm. bueno. Us trobeu molts casos a, a, les, a les escoles, has dit que al barri, un cop també no, però en altres escoles de, de la falta de... de, de de la mena oberta? No? Que ha... no, no, no, no, el que sí que ens trobem problemes per internet, ah. el ciberbullying. Ah. Això sí que ho tenim, uh -huh. que ens demanen moltes mediacions, hem de seure en els pares d'un, els pares de l'altre, intenta que tot es solucioni uh, per evitar la denúncia, perquè clar, moltes sí. vegades el nen o la nena amb 13 anys és imputable uh -huh. no podem fer res i si es denuncia potser posem que tenen 15 anys. Clar, després, potser el judici no surt fins d'aquí dos anys, Clar. i han de continuar convivint, i potser d'aquí un any que surt el judici ja està tot solucionat i es torna a revivar tot. Llavors, intentem mediar, i en aquestes xerrades, doncs evitem els problemes d'homofòbia, xenofòbia, d'internet segura, que també n'hem parlat alguna vegada, i la veritat és que funciona. Les denúncies baixen, i la satisfacció del... Sí, de la, de la gent, dels veïns, pares, dels clients, diguem-ho sí, sí, sí, sí. doncs... Clar, suposo que el fet d'agafar els nens doncs, de ben petits i ja començar a explicar aquestes coses, doncs, doncs Ajuda. fa que la gent sorti del Sí, clar, si fem les reflexions, per exemple, els diem, eh? per què creieu que es donen aquestes conductes per ignorància, per prepotència, per por, per rebuig... Quines mesures creus que s'haurien de prendre per evitar aquestes conductes un, com, un cop identifiqueu el motiu per les que es donen? Creus que estan justificades aquestes conductes d'alguna forma? Com creus que et sentiries tu si viatgessis a un altre país, a la cultura diferent, de llengua diferent i no et sentissis acollit de cap mena de per part dels teus companys d'escola o de treball? Creus que existeix alguna repercussió sobre les persones que realitzen actes racistes? clar, el que comentàvem abans, per exemple a Rwanda, doncs a totes les conductes discriminatòries, matances etc, o a, la, a Alemanya de la segona guerra mundial que, bueno tot el que van passar amb els jueus que expliquem això -so, i, i ara en aquests temps potser aquí és impensable, però havia succeït. Mm -hmm. i també hi ha el cas de fa poc d'una noia paquistanesa que vam fer Ah, també bé, sí, de que havia -també sospites, treballem eh, molt amb, amb, el amb els centres educatius. Mm. Si la direcció del centre té sospites de que la nena va al seu país d'origen dels pares mm. uh, per fer-se la mutilació genital femenina, a nosaltres mm. ens avisen i nosaltres tenim un protocol per evitar aquesta situació de risc per a la nena mm. i s'evita que la nena torni mutilada. Ja si us sembla, doncs eh, respecte a la xenofòbia, el racisme i la i discriminació okay. doncs diu que els que provoquin o difonguin informació injuriosa creant eh, odi, discriminació, que doni violència seran castigats amb la pena de presó de 1 a 3 anys i multa de 6 a 12 mesos okay. ah, no? Sí, que no okay. doncs si us sembla el proper dia doncs, continuem amb, amb, amb hemofòbia okay. i així altres conductes discriminatòries mm -hmm. doncs cal aplaudir aquesta tasca que es realitza des del Mossos d'Esquadra perquè els nens doncs, des, de, des de ben petits doncs, ja tinguin les idees clares de com mm -hmm. uh, s'han de comportar s'intenta mm -hmm. doncs sí <ríe> bé, doncs avui hem parlat d'algunes de les prevencions que cal tindre en compte a l'hora de conductes discriminatòries com el xenofòbia o el racisme i ja hem parlat amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra en concret amb el Mossos de Nazio Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i esperem doncs, que en els propers dies puguem anar parlant d'aquests temes perquè la gent, doncs, evidentment doncs, que prengui les mesures que siguin necessàries a l'hora d'evitar aquestes conductes Doncs d'aquí dues setmanes Molt bé, doncs ens retrobem llavors Fem una pausa, escoltem una mica de música... i tornem tot seguit amb més d'informació. Fins ara! Cada dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja som aquí una altra vegada, i avui volem parlar de la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu de Palomar. I per què? Doncs perquè avui doncs es fa la inauguració d'una exposició a càrrec del Centre d'Estudis d'Ignàcia Iglesias, i per parlar-ne, doncs, evidentment, tenim amb nosaltres l'historiador d'aquesta casa, en Pau Vinyas, molt bon dia... Bon dia, què tal? Com va tot? Com s'han portat els Reis? Bueno, hem, hem, hi ha hagut de tot. Nosaltres <ríe> ens, hem, ens hem portat millor l'any passat que el Reis, però bueno. Sí, sí. <ríe> molt bé. <ríe> molt bé. Doncs avui es inaugura aquest vespre a les 8 aquesta exposició al Centre Cultural Camp Fabra. Eh, què és el que podem dir d'aquesta exposició? Com l'esteu preparant? Bé, doncs aquesta exposició vol commemorar el 50 aniversari d'una de les nevades més fortes que va haver-hi per no dir la, la més forta, del segle XX. Uh -huh. I aleshores és un recull gràfic de fotografies que ens han cedit arxius i particulars. Uh -huh. I hi haurà unes 30 fotografies que ens recordaran doncs, aquella data. Uh, I després hi haurà una punt un punt d'un meteoròleg, que és en uh -huh. Cervi Corral, que és el meteoròleg de, de Sant Andreu, que col·labora amb el Sant Andreu de Calapeus. Uh -huh. una punt històric, un apunt històric, que càrrec d'un servidor, i la reproducció de la Vanguardia del dia 27 de desembre, perquè els dies 25 i 26 eh, en aquella època no hi havia Vanguardia, no hi havia diari. I aleshores doncs, la, la mostra vol reflectir això, no? vol fer un, un recorregut i un homenatge doncs, a la gent doncs, que, que va viure i en alguns casos va patir la, la nevada al principi si sí, va ser una cosa eh, que va sorprendre i va tenir un to alegre, però alguns també va ser un, un mal de cap. Pensa mm -hmm. que la ciutat de Barcelona va quedar col·lapsada. Mm -hmm. Els transports no funcionaven, els tralobusos no funcionaven, els tramvies, només funcionava el metro que era mm, cobert. La part mm -hmm. del metro eh, que no estava cobert doncs no funcionava, els trens van quedar paralitzats. Eh, mm -hmm. Va ser... Eh, feinada molts cotxes van quedar embarcatts al mig del carrer. Eh, es va haver de treure la niu de terrades de terrats i uh -huh. de balcons. Vull dir que va ser eh, un, una, un mal de cap fins que no van arribar les màquines lle llevaneus d'Andorra. O sigui que vamm haver de recórrer Andorra perquè ens traiessin el, el mal. I, i, I molt sensatament vem haver de recórrer a, a un ex republicà, exfundador d'Esquerra republicana, que estava exiliat a França, entre França oh. i Andorra. i aquest home s'havia especialitzat amb eh, la creació i l'obertura de carreteres d'alta muntanya i era l'única persona que disposava de màquines lleveneus, en total 8, i aquest senyor se'l va cridar perquè en Josep Maria de Porcioles, l'alcalde de Barcelona el va fer venir i aquest senyor al moment de passar la frontera d'Andorra amb l'estat espanyol doncs eh, va tenir problemes doncs oh, sí. pues, clar, era un republicà estava, estava en busca i captura sí. i aquest senyor va dir, bueno si no, si, si no em deixeu passar, doncs no... Això ho explicava ell a, a Temps de Neu, al programa aquest de TV3, uh -huh. en el qual li van obligar a signar un, un document, ell va dir que no signava cap document de lealtat al, al cap d'estat, uh -huh. i al cap de 4 hores el postre -ho de va dir, deixeu passar aquest home que la ciutat de Barcelona necessita les màquines d'Eva Neus. Uh -huh. I ell va venir aquí a Barcelona, uh -huh. va fer la seva feina, i a l'Ajuntament de Bessona va fer una mena de discursos i ell el discurs el, el va fer català i això també va crear un gran renou perquè hi havia el capità general, hi havia el governador civil com no podia ser que, que aquest senyor utilitzés sempre és una llengua que no estava Oficial, no? oficialitzada oh. Oh. i ell amb, amb ironia Diu, al final vam haver de venir a lliberar la ciutat de Barcelona, uh -huh. Així, amb, amb un to irònic. Però el que és cert és que aquest senyor va una bona feina, uh -huh. va netejar els carrers i fins al cap de tres dies no es va poder normalitzar del tot uh -huh. la ciutat de Barcelona i en alguns indrets, segons els bombers, fins al dia de res encara hi havien carrers amb clapes de neu. Pensa que els gruixos de neus més alts que van haver-hi van ser els barris tocant a la, a la serra de Collserola amb 80 centímetres de neus. I les pales que es van repartir per treure la neu de balcons i terrasses doncs eren setides a previ demostració del carnet d'identitat per l'exèrcit. O sigui que es van repartir unes 80 pales de, per, per treure la neu de balcons i terrasses. Uh -huh. Després del seu instrument de pa, els primers dies també va patir de valent. Uh -huh. uh, pensa que per anar als hospitals uh, o als cementiris també la situació va ser complicada. Vull dir, en alguns indrets de Catalunya, doncs, uh, alguns morts no ens van haver de portar a Collivert. No perquè no hi arribaven els cotxes uh -huh. els bombers no, només disposaven d'un jeep uh -huh. clar, és que Barcelona no havia viscut mai una nevada com aquesta 1887, uh -huh. que va ser l'última nevada que es té documentada d'aquestes característiques que uh -huh. en aquell any van, va haver-hi un gruix de 110 centímetres de neu uh -huh. mai havia viscut una cosa semblant els més grans, els avis de l'època uh -huh. no havien viscut una nevada tan grossa havia nevat, però mai, mai amb, a, amb aquest. I el fet és que la nit de, de Naval, un, un front fred va, va xocar, per dir-ho manera, per fer-ho així en senzill, eh, va xocar amb un front humit. I aquest front humit, que és el que havia de provocar una pluja normal, Mm. doncs amb el front fred va, va fer que es convertís en, en neu. En neu. Mm. I d'aquí doncs la nevada tan forta, que va estar nevant des de la una del dia, 20, del dia 24 a la nit, o del dia 25 a la matinada, fins a ben bé a les 11 de la nit del dia 25. Vull dir, gairebé, gairebé 24 hores nevant. I el fet curiós és que va, nevar, va començar a nevar mentre uh, s'estava fent la Missa del Gall. O que molta gent que havia sortit uh, uh, a la Missa del Gall, doncs en sortir de les parròquies, doncs es va trobar amb la neu, o oh, que estava nevant, que va anar, que va anar caient. Clar, pensa que en aquella època uh, la commemoració i celebració de la, de la Missa del Gall era molt més seguida que avui en dia. I... Mm -hmm. I el, i el nombre de gent que va anar a les parròquies doncs hauria eh, de ser més nombrós que el d'avui. Per tant, en sortir es haurien trobar un espectacle ben, ben, ben, ben sorprenent. Uh -huh. I l'endemà del dia 25, el dia 26, va, va sortir el sol i es van trobar doncs, eh, situacions bastant divertides, no? Per, per exemple doncs hem pogut documentar que aquí Sant Andreu es van fer minots de neu, uh -huh. eh, s'ha pogut documentar també que molts van aprofitar per esquiar, d'altres... Eh, Bé, bueno, alguns ho van el dia 26, el dia de Sant Esteve, alguns ho van durar així amb, amb alegria, no? I, uh -huh. Però el que t he dit abans, no? Que, però molt després va ser un mal de cap, no? De poder-se desplaçar molta gent es va quedar colgada amb trens, molta gent que havia de baixar per anar a treballar doncs no van poder-ho fer el dia 27, perquè esclar, encara, encara hi havia eh, gruixos de neu considerables. Uh -huh. I la situació no es va començar a normalitzar fins al dia 30, 31, 1 de gener, i com he dit abans, fins al dia de, de Reis encara hi havia alguns indrets de la ciutat amb gruixos importants de neu. Uh -huh. Perquè, més, hem de dir una cosa important, que és que eh, l'exposició de fotografies que es realitza, que s'inaugura aquest vespre a les 8 és de fotografies de la nevada cedides per, per alguns particulars, no? O sigui, sí, que, el, encara conserven aquestes fotografies. Sí, sí, són. Home, pensa que l'avantatge que té aquesta nevada, que és el 1962, és que la gent ja comença a tenir eh, màquines per retratar, la fotografia ja comença a ser una cosa més popularitzada. Mm. I el fet de que l'altra nevada més important, que és la del 1887, o successives nevades que van haver-hi als anys 20, 30 i 40, doncs el, el fet de tenir una màquina de retratar era una cosa molt més de luxe, no? Uh -huh. Ja no ja et diré que el 1887 estem als inicis de la fotografia, per tant, eh, de fotògores 4 i, i, i para de comptar. Mm. i els altres anys doncs, l'ús de la màquina doncs, no era una cosa tan popularitzada llavors aquí la gran sort és que estem en ple desenvolupament econòmic que poder accedir a una màquina de fotografia és una cosa ja, ja no tan complicada i també ens trobem amb el fet de que doncs aquest fet fa que, que avui en dia conservem moltes imatges d'aquesta nevada no? mm. i nosaltres el que hem fet és un una retrospectiva de, a través d'aquestes imatges que ens han cedit famílies i particulars i, i algunes que són pròpies de l'arxiu del Centre d'Estudis d'Iglesias, doncs fer una visió generalitzada de la nevada de Sant Andreu. Ens hem centrat molt en Sant Andreu. I després doncs, el que hem fet és un, una breu sinopsis històrica, una breu sinopsis també del, del Parquè de la nevada acompanyat doncs, de la reproducció de la, de la portada de la Vanguardia del, del 27 de, de desembre del 62 uh -huh. i d'alguna manera doncs, el que pretén és ser un, un vol d'ocell i, i, i el visitant quan vingui a veure l'exposició doncs, es trobarà doncs, en carrers que li seran coneguts com el carrer Gran o Sins, uh -huh. en el qual veurà doncs, el gruixeneu que va arribar a caure. Molt bé, doncs, Pau, se'n acaba el temps ja. Només eh, recomanar des d'aquí doncs, que a partir de les 7 de la tarda eh, la gent doncs, que s'acosti al Centre Cultural Can Fabra per poder gaudir d'aquesta conferència dels parquets de la nevada dels 62. Eh, Recordeu sis? que abans mm. a les 7 hi ha una conferència Corral sobre sí. eh, els parquets de la nevada i si això es podria tornar a repetir. Això és un cop cada 100 anys i es podria tornar a repetir. Mm -hmm. eh, D'acord. Doncs esperem doncs, que la gent s'acosti al centre cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 22, i aquesta tarda doncs, podrà gaudir d'aquest inici, d'aquesta exposició i d'aquesta conferència a càrrec d'en Sergi Corral. Molt bé, moltes doncs, gràcies. Doncs, gràcies. Adéu. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs queda pràcticament un minut i mig per tancar el nostre programa d'avui. Només dir-vos que aquest diumenge 13 de gener a les 12 del migdia, amb sortida al carrer de Sant Adrià, hi haurà els tres tombs de Sant Andreu. L'horari de concentració serà a les 10.30 del matí al carrer Sant Adrià, però a les dues del migdies mig quan es farà la benedicció i els tres toms a la plaça d'Orfila amb tot el seu llarg rancol, recorregut. Molt bé, doncs donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i al Guillem Garcia per haver estat avui en el nostre programa. Segons sempre. Ah, I nosaltres doncs, ens trobem di, demà, no, dijous, a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu.